Nem vásárlásért, mert nem otthon étkeztünk, délben a gyári kantinban, szabad napokon pedig az óvári kifőzdében, reggelire a gyári büfében vásároltunk savanyútejet és szendvicset. A vacsorát nem erőltettük, de olykor benéztünk a darvaség szamos parti kisvendéglőjébe, az uránia palotával szemben, ahol a város legjobb flekkenét készítették. Ha keresi az ember múltjában megtalálja a szépet.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 de amikor sorra kikec a klubból, és kibotra támaszkodva, ki kerekes járókáját tolva maga előtt, vagy villamos kerekes székében távozva, arcukon elégedettséget, s valamiféle ájtatos örömöt láttunk. Az sem lepett volna meg, ha egyik-másik kis táblácskával hirdeti, és világgá kiáltja örömét. Holá lá, élni jó! Good dog, jó napot! Lükka til, sok szerencsét! Hey do!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 Szívesen elfogadtuk a meghívást. A luxusbusz kényelmes volt, a társaság begyakoroltnak tűnő úti szórakozásaiból kimaradtunk, de lekötött a sokféle látnivaló, elvoltunk egymással, Tibi meg én. A tengerszoros svéd oldalán, az őren Szandi Hidláb melletti vendéglőben reggeliztünk. Kopenhágában templomokat látogattunk, majd késő délután egy peremvárosi patinás vendéglőben ebédeltünk.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 miközben el nem ért tavaszaim sóhaját sodorja bágyattan sorvadó időm.